Na milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a techniky vás pozdravuje moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vás bude dnes sprevádzať. Relácie o vzdelávanie pre a pokračujeme s našimi spolumoderátormi a hostiami v prebúdzaní Slovenska. Pokračuje jedna sa o cyklu z relácií a konkrétne už o 61. časť tejto relácie. Vybrali si celkom zaujímavú tému s takýmto názvom Minulé a súčasné udalosti očami pamätníkov Teraz vám predstavím dnešných našich hostí, ktorými sú Daška Kvapilikova Ahoj Daška Príjemný dobrý deň všetkým Výborne, tak dášku máme pripojenú. A ďalším hostom a zároveň spolumoderátorom je Joško Fila. Ahoj Joško. Pekné popoludnie z Košíc. Ty si si uh, pozval do relácie uh, dvoch hostí. V uh, prvej časti uh, bude hostom pán Milan Škrinár, ktorého srdečne pozdravujem. Zdraví vás, Milan. Dobrý deň, prajem z Košíc. No a v druhej časti bude Peter Glesk, ktorý momentálne ešte v práci, ale tak do tej pol sa určite pripojí do relácie. Dáška začneme aktualitou. Dnes na jednom bratislavskom námestí, tak ste mali protest proti prijatiu zmluvy VHO. Čo nám môžeš o tomto proteste povedať? povedať a čo vás vlastne iniciovalo k tomu, aby ste takýto protest volali a kdo tam bol, o čom ste hovorili, proti čomu konkrétne ste protestovali. Lebo a dnes situácia je veľmi burlila, v podstate začalo to cez víkend. Robert Fico bol v vo viacerých reláciách, najskôr v slovenskom rozhlase, v relácii sobotné dialógy, kde hovoril o tejto pandemickej zmluve. Takisto bol na teatrojke pravdepodobne u pana Krána. A, a tam tiež hovoril o tejto pandemickej zmluve a... V zápeti dnes, tesne pred reláciou, tak som ešte stihol jednu tlačovku Igora Matoviča. Tak vyzerá to veľmi zaujímavo a počas tejto relácie sa k tomu dostaneme, že čo sa vlastne cez víkenda dnes udialo. Takže Dáška máš úvodné slovo. Ďakujem veľmi pekne, zdravím všetkých poslucháčov a zdravím aj priateľov, kolegov a hosti v štúdiu, ktorí budú, dúfam, nám nápomocní v tej prvej hodinke, pretože mojim dnešným hostom mal byť Kamil Jakub z občianského združenia Dôstojnosť Slovenska, ktorý vlastne zorganizoval tento ani nie protest, ale stretnutie občanov, ktorí protestujú proti prijatiu pandemickej zmluvy. Je to veľmi taká krušná záležitosť. My vieme, ako to zatiaľ vyzerá, že naša vláda, teda pán Fico hovoril, že nebude prijatá posiela svojich zástupcov do Ženevy ale my vieme aj z ďalších zdrojov, že je tu veľa už predschválených všetkých týchto záležitostí v rámci Európskej únie a Kamil Jakub to vysvetloval na námestí robili sme aj záznam bohužiaľ ten záznam nie je dostatočne kvalitný takže vám ho nevieme sprostredkovať ale on udáva na svojej webovej stránke www.dostojnoslovenska.sk všetky detaily, pretože sám osobne prekladá všetky výstupy z Európskej únie, všetky smernice, všetky úpravy, zmeny, ktorými my nedisponujeme, pretože naši europoslanci nás o tom neinformujú. Takže dochádza tu k rôznym rozporom kde vyzerá že naši politici jedno hlásajú, ale druhé sa v Európarlamente deje Konkrétne Kamil hovoril o všetkých našich poslancoch ktorí sú v Europarlamente že so všetkými týmito veľmi nepríjemnými zmluvami a návrhmi teda súhlasili doteraz so všetkým. A nejedná sa len o teda návrho, ktoré podporili, či pandemická zmluva, ale je tam celá rada neprijemných návrhov, ktoré sa vsúvajú už do našich zákonov a veľmi skoro vstúpia v platnosť, takže musíme byť ľudia ostražití a keďže nemáme tých messengerov alebo teda tých rečníkov z Európarlamentu, hoci sú dobre platení a podávajú správy, ako aj pán uhrik z času na čas je taký akčný, No, zajtra bude hosťom relácie od pol 7 alebo od 18.30 až do 19.30. Táto časť relácie bude kontaktná. Môžete mu klásť otázky. Dáška, pokračuj. No, takže rada by som sa zmienila. Napríklad začnem teda tým um, pánom Uhrykom, ktorý um, nás informoval, o tom, ako sa mení Európska únia na vojnovú konfederáciu a so znepokojením nás informuje o takých zásadných zmenách v zmerovaní Európskej únie, aká predtým nebola. Našich ľudí avšak trápi očkovanie, povinné očkovanie, ktoré vyzerá, že sa má tendenciu posunúť eh, pod hranicu 16 rokov a eh, to, akým spôsobom sa jedná eh, s našimi deťmi a smernicami pre školstvo, eh, že teda je snaha dostať eh, už trojročné deti do povinnej školskej eh, dochádzky digitálny pakt, globálny digitálny pakt, digitálne očkovacie preukazy. Celý tento digitálny svet, ktorý k nám prichádza, výrazným spôsobom nás ohrozuje. Nie len, že sú sprístupnené všetky naše informácie a oni s nimi môžu nakladať svoj voľne, ale jedným kliknutím nás môžu aj vyknúť. Takže táto digitalizácia, tento umelý svet e, e, nám berie súkromia možnosť vlastného rozhodovania a preto by som bola rada, keby sme na túto tému trošku aj podiskutovali a povedali si aký je záujem občanov, ktorý naši delegovaní e, poslanci nerešpektujú a neprenášajú na tieto zasadnutia a ako potichučky a v rôznych tajných hlasovaniach strácame možnosť sa k týmto veciam vyjadrovať, pretože takisto tajné zasadnutia boli k pandemickej zmluve, hoci sa hovorilo, že sa nerokovalo, sa rokovalo a Kamil Jakub informoval, že už 15.1.25 odsúhlasili všetci naši poslanci pandemickú zmluvu. 27.4.2024 bol odsúhlasený zákon o infekčných chorobách a takisto spomínal zákon pre humané lieky a zvieratá. Takže... Momentá, Dáška. Hlasovalo sa v Slovenskej národnej rade alebo v Európskom parlamente, aby naši poslucháči mali jasno v tom? Toto sa týkalo slovenského parlamentu a zaujímavé, že sme sa to teda nedozvedeli, tak sa pýtame, ako je to možné, že, lebo tieto konkrétne dátumy sú dohľadateľné a informácie o, o, o týchto zákonoch sú, sú tam verejne prístupné. Takže e, platí to nielen pre Europarlament, že sa nedozvedáme od našich poslancov výstupové správy o týchto zásadných zmenách, ale ani od našich poslancov. Takže teraz očakávame, ako sa zachovajú v hlasovaní ohľadne pandemickej zmluvy, pretože e, vzhľadom na to, že bol odsúhlasený zákon o infekčných chorobách, ktorý je veľmi prísny je to nesmierne dôležité a hovorí sa teda o plnom a povinnom očkovaní už čo čoskoro takže preto ten pandemický zákon nie je teda je na spadnutie a, a ľudia to berú dosť ako povrchne a nazdávajú sa, že keď pán Fico vyhlásí že to ne, nebudú s tým súhlasiť tak, že to teda, tak to bude v poriadku ale Kamil Jakub vo svojich horkokrvných vyhláseniach tvrdí, že všetko je už dávno odsúhlasené, odobrené a že je to vlastne klamstvo. No, Dobre, Dáška pripomeniem dôležité veci pre našich poslucháčov jedná sa o tému dnešnej relácie. A minister zdravotníctva Kamil Šaško má na zajtra, to znamená na útorok, naplánovanú cestu do Ženevy, tak ako Dáška sa zmienila, kde sa bude hlasovať o zmluve Svetovej zdravotníckej organizácie VHO a týka sa budúceho riadenia pandémii. Táto dohoda môže v praxi umožniť, aby opatrenie, aby o opatreniach, ktoré ovplyvnia vašu rodinu, vaše podnikanie, váš každodenný život, vážení poslucháči, rozhodovali úplne neznámi byrokrati, úradníci bez volebných mandátov, to znamená v OSN, v vo VHO, Text tejto zmluvy je už hotový a priblížil sa k svojmu koncu. Ten koniec bude zajtra podľa všetkého. A ak teraz nič neurobíme, tak medzinárodné inštitúcie získajú nové právomoci. Hovoríme o OSN a o sekcii pre zdravie, to znamená... Svetovej zdravotníckej organizácii VHO. A teraz to dôležité. Táto zmluva VHO, pandemická, umožní navrhnúť a vyhlásiť globálny stav núdze. Zároveň príjme alebo donúti Vlády k opatreniam, ktoré nemusia byť v súlade s vôľou voličov, s vôľou občanov jednotlivých členských štátoch VHO alebo OSN. A zároveň zavedie nástroje na kontrolu informácií, prípadne môže obmedziť slobodu slova. Čiže tu sa jedná o veľmi dôležité hlasovanie a. Teraz vám prehrám to, čo povedal Robert Fico pravdepodobne v tej relácii na TEATROJKE. Vela pandémia covid jedna veta. Dobre viete, že žiadne opice nič. Jednoducho únik z laboratória. To sa prakticky potvrdilo. Potom sa ukázalo, ako zabrali farmaceutické firmy, čo sa dialo pri nákupe vakcín. Však teraz máme obrovský škandál v rámci Európskej únie. Ja čakám, ako sa s tým vysporiada pani predsednička Európskej komisie, keďže súd rozhodol a povedal, že zatajili to, čo zatajiť nemali, pretože išlo o multimiliardový biznis, ktorý riešili cez nejaké SMSky A poslanci Európskeho parlamentu, keď chceli ukázať tie zmluvy, tak prišli s desiatimi stranami, ktoré boli úplne začiernené. Ešte raz to zopakujem. Nejde o nič iné, ide o biznis farmafiriem. A my sa bojíme tohto. Poprvé, obrovský vplyv farmafirm na médiá, pretože im platia reklamu. Po druhé, obrovský flib farmafiriem na fungovanie svetovej zdravotníckej organizácií, ktorá nám zabráni do budúcnosti, aby zase sa niečo nevypustilo z nejakého laboratória, pretože si povedia farma firmy, aha, tak už sme minuli tie 100 miliardy, ktoré sme zarobili mm. na povede, tak ideme ďalej. A čo na tom nie, to je? Nechcem, aby táto debata išla do nejakých takých až konšpirácií. To nie je konšpirácia, ako vznikajú vojny. Čo vojna vzniká, že sa jeden nahňala na druhého? Vojny vznikajú preto, že ide o ekonomické zámery. Prečo je dnes tá vojna na Ukrajine tak predlžovaná? No preto, lebo Západ veril, že použije Ukrajinu ako nástroj na oslabenie Ruska. Snaď mi toto nebudete brať. S mi nezoberiete, že farmafirmy nezarobili miliardy na covide. Nie, ja sa len pýtam nie, na to, že prečo tam... To, ja ja, ja, ja to nie čo, ja je sa pýtam. Ja si myslím, že vždy a všade ide o peniaze. A preto, ak sa pozrieme na pandemickú zmluvu. Pandemická dohoda dáva farmafirmám a nadnárodným inštitúciám obrovskú kontrolu nad všetkým, čo sa bude diať. A dokonca sú tam prvky povinného očkovania. My nechceme prvky povinného očkovania. Nechceme. Krajina sa musí rozhodnúť, či áno, alebo nie. Hlavne človek sa musí rozhodnúť, že či áno, alebo nie, že či sa dá očkovať, alebo nedá očkovať. Ano. Máme na stole znalecký posudok, ktorý nenapísal pán Kotlár. Ten znalecký posudok bol urobený zahraničí, je na ňom pečiatka znalca, bo to je znalec, pečiatka znalca. A ten znanecký posudok hovorí, že vo vakcínach, ktoré boli použité na Slovensku na očkovanie, je extrémne vysoký objem DNA a sú tam látky, sú tam látky, ktoré výrob sa neudáva v tom letáku príbalovom, ktorý k tomu je. To nezniklo včera. Pandemická dohoda vzniká dlhé mesiace vlastne akým si výsledkom covidu, že treba mať nejaké medzinárodné mechanizmy. Ja som veľmi pozorný, keď prišli prvé pripomienky z ministerstva spravodlivosti, Našeho ministerstva spravodlivosti, ktoré hovorí že dávali sme v procese schvaľovania, teda prípravy tejto pandemickej dohody, celý rad konkrétnych návrhov, ktoré zatýkajú suverenity štátov a dodržiavania ľudských práv. Všetko bolo odmietnuté. V podstate Svetová zdravotnícká organizácia sa stane pánom sveta v prípade, že by došlo k nejakej pandémii. A bude sa rozhodovať, musíte kúpiť tieto vakcíny a musíte očkovať a musíte toto. Toto my odmietame, pretože videli sme čo sa dialo počas COVID-u. Pokiaľ by pandemická dohoda bola predložená na hlasovanie v takej podobe, v akej je predložená, naša delegácia má príkaz, má smernicu od vlády Slovenskej republiky nepodporiť pandemickú zmluvu. čo sa stane, mi povedzte? Ako čo teraz vybuchne svet, že Slovensko povedalo, že nie, ja som predsa zastavil povinné kvóty v Bruseli. Asi si predstavte, že my sme prijali povinné kvóty. Prečo ja, Slovenská nepovedal... republika koná v mnohých prípadoch zahraničnej politiky, o čo sme sa doteraz bavili, v prípade pandemickej inak ako väčšina sveta. To je Ale takto, lebo máme nejaké vízie. Ja vám dám jeden malo dva príkladek, dovolíte. V roku 2008 som tvrdohlavo presadzoval a presadil ako predseda vlády do stavbu 3. a 4. bloku atomu v elektráreni Bochovciach. Vtedy platí to, čo hovorí. Teraz všetci boli proti. Všetci. Atomová energia bola tabú v rámci Európskej únie, ktorý ja podal povedal, on sa musel blázniť, to naopak treba zatvárať atomové elektrárne, veď keď sa rokovalo o stupe do Európskej únie v roku 2004, pán redaktor, viednávači slovenský ako dar pri stupe do Európskej únie súhlasili s tým, že dva zdravé bloky modernizované v jasovských bojniciach sme museli zatvoriť. Čiže v roku 2008, kedy bola atmosféra úplne iná, všetci boli proti sme povedali, nie, my do toho ideme, pretože dnes sa ukazuje, že mám absolútne pravdu, celý svet sa vracia k jadru. Štatisticky, denník N, každý Boží deň, nie každý týždeň, každý mesiac, každý deň v priemere uverejní tri nenávisné články proti mne. Tak, čo sa všetci čudujeme? Čo sa čudujeme, keď vám niekto na titulku píše, že Fico je tiso, ktorou treba obesiť, popraviť, ako bol tiso popravený, že nejaký priateľ opozície... Ja si môžem povedať, že to je jednoduchý príklad za všetko, Pane, tak to, to je ten dvojitý meter. Zoberte si, že by sme toho pána Šimečku zobrali 5 minút pred začiatkom mítingu tu na pred úradom vlády, aby sme ho zadržali, aby nemohol vystúpiť na mítingu. Viete sto, počkajte, Viete toho vec predstaviť? A teraz idem k pánovi. Ale, ja, ale, ale, no, ale, ale čo napríklad je pán Šimečka, dávate nejaký konkrétny ale príklad? Ale to je v tomto prípade konkrétnom, ktorom hovoríte, napríklad pán Šimečka, by, čoho by sa také dopustil, že by ste ho mali zobrať? Ale, a ja som sa čoho dopustil? Ja hovorím o sebe teraz. Tak ma policia prišla, došlo komando na auto protest, keď som bol opozičný líder a tri minúty pred začiatkom autoprotestu ma hodili do auta a povedali, že keď nenastúpim do auta, tak ma tam zavlečú, pretože si nenechajú zobrať výslovné dôchodky a zabránili mi vystúpiť na proteste, proteste, ktorý som ja zorganizoval Som porovnávaný, že stretnutie s Putinom bolo ako keď sa stretol tiso s Hitlerom, čo teda... Musím principiálne odmietnúť, že toto už nie je ani hyperbolizácia, to je jednoducho, to už je, to už je mimo akýchkoľvek rozumných čiar. A namiesto toho, aby niekto prišiel a povedal, že toto nie je dobrá politika, naša politika zahraničná by mala byť taká, že budeme pozorne počúvať, čo hovorí Brusel a to budeme aj realizovať. Aj To je legitimný názor. Len takáto odpoveď neprichádza. Pán redaktor na našu politiku, suverénnu, slovenskú, zahraničnú, orientovanú na štíli svetové strany, prichádza odpoveď... Pýta... Počkajte, prichádza odpoveď Sekera. Sekera, obezte ho. Toto je ten problém, že nie sú schopní jednoducho s nami viesť súboj, pokiaľ ide o myšľu. No, tak... A Robert Fico v diskusii s moderátorom Krádom. Teraz vám vraciam späť slovo. Dáška, môžeš dokončiť to, čo si považovala za potrebné povedať a potom dáme možnosť vyjadriť sa aj ostatným hostom. Nech sa páči, pokračuj. No, ja len chcem doplniť e, teda, čo, o čom sa vyjadroval dnes na námestí pred prezidentským palácom. Kamil Jakub z občanského združenia Dôstojnosť Slovenska, že pandemická zmluva má 14 aspektov, ktoré boli vsunuté priamo do našich zákonov, že naša vláda sa s tým dostatočne dlho zaoberala a vlastne pripravila tak pôdu pre schválenie pandemickej zmluvy, tak ako si to Európska únia požaduje. Takže my, ako teda Kamil tvrdí, sme predpripravení a je to len hra poslancov o nášho premiera, ktorý tu hovorí inak ako vonku. Takže uvidíme, aký bude výsledok. V každom prípade je tam veľa ďalších dôležitých paktov, ktoré boli odrokované, schválené aj u nás, aj teda v Európskej únii v rámci našeho parlamentu chcem pripomenúť zákon o hospodárskej mobilizácii. Boli sme registrovaní, všetky naše majetky, pozemky, koľko ľudí tam býva. My teraz vieme, že vlastne sa centralizuje moc Európskej únie, takže sú tam delegované všetky tie právomoci, a vo väčšine sa hovorí, že právo Európskej únie je nad našimi národnými záujmami a zákonmi. Takže môžeme predpokladať, a tak je to aj pripravené, že všetko pôjde teda z centrály VHO a ona bude rozhodovať už o tom, kedy a kde vypukne pandémia, v rámci celej Európskej únie. Takže už o tom nebudú rozhodovať národné štáty. Takže my sme strátili suverenitu, chcú nám zobrať aj právo VETA a celá tá mozaika zmien, ktoré implementuje Európska únia, naozaj zapada do seba od klimatického zákona až po zrušenie právo hotovosti a tohto digitálneho sveta. Vstupuje nám to nielen do našich peňaženiek, ale do našich kuchyň. Hovoria nám, čo máme jesť, čo nemáme jesť, červené meso sa ruší. To je všetko agenda 2050, takže vytočíme kravy, pretože predia a zasnávajú nám svet, čo je tak úsmevné, že to ani tie 16-ročné deti naozaj nemôžu uveriť. A všetci vieme, že najväčším znečisťovateľom klímy e, sú zbranie a že sa tu vedú vojny e, o 116 to vidíme. Takže Európska únia nám bude diktovať vo všetkých smeroch a ešte viesť za naše peniaze e, ďalšie vojnové konflikty. Takže ja by som len takto v skratke e, na prebudenie všetkých našich poslucháčov a občanov Slovenskej republiky aj Českej, pretože podobné veci sa dejú aj tam, aj keď v rámci Európy sa štáty prevúdzajú, protestujú, vytvárajú si svoje vlastné národné tribunály a snažia sa riešiť tieto záležitosti, ale bez toho, aby sme sa my vzájomne poprepájali ako národy e európske a začali spolupracovať pred touto obrovskou e globálnou sílou. Zrejme nemáme veľa šance. Preto vyzývame na spoluprácu, na zmier, e na zastavenie vojenských konfliktov a e nielen cez petície, ale cez priamu spoluprácu a preto k tomu by som rada aj vyzvala našich poslucháčov aj vás štúdiu, aby ste sa k tomu vyjadrili. Nech sa páči. Dobre, ďakujem. Dáška, pripomeniem ešte niektoré veľmi dôležité informácie. Na web stránke peticie.com je zverejnená petícia a takisto aj na stránke Občianskeho združenia Citizen Go, kde je napísaný, verejný list pánovi ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky Kamilovi Šaškovi v tomto znení. Vážení delegáti 78. zdravotníckého zhromaždenia VHO. obraciame sa na vás hlbokým a znepokojením z v súvislosti s nadchádzajúcim hlasovaním návrhu zmluvy VHO o pandémii. Táto medzinárodná dohoda navonok pôsoby ako nástroj spolupráce udeluje však rozsiahle právomoci nevolenému globálnemu orgánu, čo podľa môjho názoru, respektíve ich názoru, predstavuje vážne ohrozenie národnej suverenity, Slovenskej republiky a základných práv občanov. Zmluva VHO by umožnila vyhlasovať globálne núdzové stavy, uplatňovať smernice, ktoré by nemuseli byť v súlade s rozhodnutiami národných inštitúcií členských štátov tým by sa výrazne obmedzila schopnosť Slovenska nezávisle a zodpovedne reagovať na budúce krízy. Ono to pokračuje ďalej a v závere z uvedených dôvodov dôrazne žiadame, aby ste na Svetovom zdravotníckom zhromaždení hlasovali proti pandemickej zmluve VHO. Zdravotná politika musí byť pod kontrolou Slovenskej republiky. Prosím, postavte sa za nezávislosť našej krajiny, na, za demokratické princípy a právo občanov na slobodnú, informovanú e, diskusiu. No, e, takže e, toto je v podstate e, text tej e, petície, ktorý som e, nečítal celý. No a teraz. E, ja uh, osobne som samozrejme túto petíciu už uh, podpísal, tak uh, pokiaľ budete uh, mať uh, záujem, tak uh, sa môžete aj vy vyjadriť uh, na stránke City Zengou uh, k tejto petícii. Uh, jedná sa o záverečné hlasovanie, ktoré uh, v podstate uh, bude zajtra. Uh, Podpísaním petície sa vyjadrite tak, že odmietnete pandemickú zmluvu VHO. A tým pádom, čím viac ľudí to podpíše, tým viac budú viazaní členovia vlády a hlavne minister Kamil Šaško, ktorý by mal zajtra do Ženevy letieť na to 78. hlasovanie VHO. Takže... To máte ďalší záujem sa zapojiť do tejto diskusie. Joško Filaskusty a potom teraz som si akurát všimol, že pán Peter Glezga je tu tak. Peťo, môžte pozdraviť našich poslucháčov. Nech sa páči. No, neviem, či Petro by vôbec... Petro asi nie je momentálne pri... Aha. Oh. Hej, Dobre. išiel robiť poriadok, v pozadimu niečo nás rušilo, tak asi išiel robiť ah, poriadok. Oh. Sa nevrátim, Do... Ale Čo? môžem sa k tomu vyjadriť ja. Ja sa vyjadrujem opakovane a myslím si, že už niekoľko rokov k tejto téme a k tzv. parlamentnej demokracii pokiaľ bude existovať v spoločenskom systéme tento nástroj, ktorý nie je nástroj občianstva, ale nástrojom globálneho riadenia, to znamená nadnárodnej oligarchie klanovo-korporátnych skupín historického kapitálu, a v ňom majú títo hráči, extrémne bohatí hráči, ktorí kontrolujú monetárny systém, svojich sluhov, ktorých držia v šachu korupciou a vydieraním, my sa nedostaneme ďalej. My proste musíme zrušiť, neakceptovať tieto staré riadiace procesy parlamentnej demokracie. A o tom rozprávame takisto už v našom vysielaní pomaly tri roky. Bola stvorená mierová rezolúcia, v ktorej sú zakotvené kroky ako z toho von. Proste je potrebné tvoriť nové spoločenstvo národnej sily a takéto národné sily, naprieč krásnou modrou planetou. Pretože ako, ako štátnosť, samotná štátnosť, napríklad Slovensko, alebo Česko, alebo Maďarsko, s tým nepohneme, ale ako Dagmar spomínala, je potreba spojiť tieto národné síly naprieč krásnou modrou planetou a tam už je to svetielko, že voči týmto globálnym hráčom a tomuto biblickému projektu, voči ktorému stojíme, hej, ktorý nás kontroluje, aj to spomíname už dosť často vo vysielaní. Kontroluje nás cez monetárny systém. Mimochodom aj v tom vysielaní e, zázname Fico spomíná. Hej? Peniaze, O všetkom rozhodujú peniaze. A kto kontroluje tie peniaze? My, občania? Naša vláda kontroluje našu menu? Tvorbu peniazy? Tvorbu hodnot na Slovensku? Nie. globálny hráči. Kto vlastní FED? kto tlačí ničím nekrytú menu, kvantitatívne uvoľňovanú do systému. Kto vlastní médiá? My? Slováci? No kdeže? Kto vlastní agentúry Havas, Wolf, Reuters, taká známa, sprofanovaná? Od roku 1913 to vlastnia ultra boháči, ročildovci a ich kamaráti v úvodzovkách v štvrte. Kto vlastní megakorporácie? BlackRock, Fidelity, State Street Corp, Vanguard. No kto? a kto kontroluje východno, indokrinačný výchovno-vzdelávací systém a už spomenutnú parlamentnú demokraciu a tam je pes zakopaný a my keď, keď s týmto nepohneme tak nám cez svojich sluhov ja po, poviem šašov a už jedného takého máme dokonca aj ministra hej, doslo, do, doslovne sa tak aj volá pokiaľ takýchto ľudí hej, budeme mať v riadiacich procesoch nastolených Jadrovými výťahmi povyťahovaných a zaplatených z našich daní nikam sa nepohneme. A toto si už raz uvedome. Budú nás zahodcovať dôsledkami a my sa v tých dôsledkoch utopíme. A verte tomu, že v tvorbe dôsledkov si tí, sú títo globálni hráči vejmajstri. Joško vieš, v čom je tragédia? Že na ministerstve zdravotníctva taká za tejto vlády, tak sú len diletanti. A Predtým a tak bola právnička, teraz je finančný maklér Kamil Šaško. A takže ak diletanti riadia ministerstvo zdravotníctva, kde by mali byť lekári ministrami, ktorí sa v danej problematike orientujú, tak máme zarobené na poriaden problém. A potom a nejaký Kamil Šaško ešte som nepovedal, tu najdôležitejšiu vec. vec. Dnes Igor Matovič tak zvolal tlačovku a tam hovoril o tom, že vláda Slovenskej republiky nedodržala dôležité ustanovenie rokovacého poriadku vlády. To si prehráme neskôr. A nie je jednota ohľadom toho, že ako... Kamil Šaško by mal hlasovať na tomto 78. zasadaní VHO, to znamená Svetovej zdravotníckej organizácie, pretože v hlase je názor taký, že... Oni to chcú podporiť. Takisto prezident Peter Pellegrini chce túto zmluvu podporiť, že nebudeme vytrčať ako kvôl v plote nejako vysoko 5 metrov alebo koľko a provokovať ostatných, ale že sa ostatným 190 krajinám prispôsobíme Robert Fico a takisto Smera Slovenská národná strana na toto majú presne opačný názor. Vyzerá to, že z tohoto buď bude vládna kríza alebo možno padne vláda. Nevieme, že aký dôsledok bude mať to, čo povedal dneska na tlačovke Igor Matovič. A tu, keď. Budú smeráci vykrikovať, že Matovič je blázon, idiota, čokoľvek iné, tak on tam na veľkoplošnej obrazovke zverejnil rokovací poriadok. A ešte tam bolo počiarknuté, že ako oni majú hlasovať, čiže to, čo povedal na teatrojke v časti, ktorú som neprehrával. Alebo čo povedal, Robert Fico v sobotných dialógoch od 12.10. v sobotu, tak to je veľmi závažná vec. To znamená, že Robert Fico porušuje rokovací poriadok vlády a neviem, na základe toho, že ako zahlasuje Kamil Šaško, a teraz tiežko Vracia má slovo späť, lebo máme zarobený na poriadne prúser. Len sa, len sa zopakujem. Kým neodstavíme nástroj globalistu a nedostaneme ho pod kontrolu ako občianstvo a pronárodné sily a nespojíme sa s ďalšími pronárodnými silami naprieč krásnou modrou planétou, budú si súci títo sluhovia globálnych hráčov s nami robiť, čo chcú. Budú miešať emočnú polievku, rozhádajú brata so sestrou, s otcom, s, s manželkou. V rodine budú problémy, lebo budeme rozdelení na tábory. A oni už vedia, ako to, ako to majú robiť. A ja som spomenul nástroje. Média. Nemáme ich pod kontrolou. Monetárny systém, financovanie. Nemáme pod kontrolou. Megakorporácie. Dovodili sme im prísť do, naš, do našej vlasti a skúpiť cez nastrčené figurky čokoľvek. Dnes o tom s mojimi hostami budem rozprávať tiež. Východnovzdelávací systém. K čomu vedieme mladých ľudí? No k čomu, povedzte mi. No a parlamentná demokracia, to už sa len zasmejem. Je to náš nástroj, občiansky. Tak zopakoval som to isté. Aj? Snad ešte v skratke... Uh, aby som to ešte viac priblížil um, uh, pokiaľ to nevieme pochopiť o čo ide. My sa snažíme vždy odstraňovať dô dôsledky. Približím to na takom zvieratku, na chobotnici. Má chápadla. A na, na tom chápadle má bradavice. Viete, vy keď mu odstraníte bradavicu tá chobotnica vás chytí iným chápadlom, ktoré nemá zranené. Uh, to sú skôr prísavky uh, Joško bradavice má uh, uh, mafico. Dobre. No, hej, a, a aj peť tých chapadel odstrihnúť, oni mu dokonca dorastú. A presne to je to dorastanie tých nových kádrových rezerv, cez ktoré nám my odstavíme jedného politike, myslíme si, že bude lepšie, oni si tam nastavíme, nie my tam dáme ďalšieho politike, oni tam dajú nadnárodné riadenie. A my si myslíme, že FICO koná podľa uh, celospoľočenského nejakého konsenzu a uh, od Nás občanov? Nie. On presne vie, čo má robiť a má to nadiktované. Preto sa nám niekedy zdá, že raz tam skočí, raz hen skočí, pretože on ide podľa scenára, on dodržuje on je herec. Herec v tejto hre, tak ako je v ukrajinskej hre e, ďalší herec. A on bol ešte aj fyzický herec tej hre bol dobrý. Ale v tejto, čo teraz robí aj pre svoje občianstvo, je to proste hrozné. A z tohto sa musíme vymaniť a toto už pochopme. Aj ma, mňa to už vyslovene trápi, pretože niekoľko rokov o tomto stále dookola uh, rozprávame a tak sa mi zdá, že to prebudenie v spoločnosti už je. Je to vidieť, je cítiť, že sa posúva spoločnosť, ale nemáme tam ešte to kritické množstvo, ktoré sa dá oprieť. A až vtedy budeme môcť nakopať tomu, tomu globálnemu a riadeniu zadok, slušne povedané. Ja. Dobre, Dáška, ty si chcela ja. ešte reagovať, nech sa páči, môžeš hovoriť. Ja chcem mhm. ešte také praktické veci povedať, keďže sme začali hovoriť o pandemickej zmluve, ktorá sa má schvalovať, respektíve je už predchválená, všetko je predrokované, už je to celé na spadnutie ešte sme... Takže nie... chvíľočku strpenia máme pravdepodobne volajúceho poslucháča zo zahraničia, tak mu dáme slovo. Nech sa páči, môžete hovoriť. Kristian, prepáčte, to je nebolo dobré slovo, že krátko, ale ja mu to musím povedať. To bola tá téma. Ja tu, kde chodím, kde hulákam, o tom, že to už je odhalené. Viete, Fúr sa hovorí, že sledujú to peňazí. To už je dávno. Každý inteligent to hovorí, aj polo ja. A tam je známe, že to je ako metóda na pravdu. Ale teraz, keď je taká situácia, že už je to, viac ja menej aj v tom kritickom množstve odhalené, ale tá malá propagácia je toho. Prečo sa tí adresáci nezverejní. Oni by mali byť napísané aj treba v šiestej škole ľudovej deje alebo siedmej základných škôl, že je to takto, že ten Hitler bol kým postavený, ktorý Karol Levy alias Marx, vymyslel takže komunizmus neprišiel z, z východu, jak kdo si povedal kedyci komunizmus prišiel, akože do České Slovenska. on prišiel aj do Ruska zo západu a keď sa to všetko neodháli a nepomenuje, neodpovie sa to aj deťom. Hento všetko boli dobré príbe aj, aj tragédie, vojozové, aj, aj že detka sa zabíjajú na Ukrajine. To je už len e, dôsledok toho. Preto tak, ja len kvitujem tomu pánovi, čo hovorí mňou, že áno, treba to hovoriť, nebáť sa a, a, a dostať to aj do kníh. To není už konšpiračná teória. To už je dokázateľný fakt, že títo svetovládni lichvári, to, my sme ich len nástrojom. a skutočne, že dostaneme sa do toho hnevu a potom sa samozrejme, že tam robia aj, aj neludské veci. Zbytočne sa budú písať romány, natáčať e, katernúce filmy, že ľudia sú zlí. Nie. To zlo je stále od počiatku sveta. Ale o to, kto ho používa ako nástroj, to sú tí svetovládni korporátni likvári. A kým sa neodhalia, tak to budú páchať ďalej. To zlo tam bude, ale nebude ho mať kto použiť ako nástroj. Tak to asi tak, že šírte toto ďalej a, a ja, ja, ja to chodím a že sa niekto zase si o tých likvárov. No nie. Je to opravde okorení podstatu zlá, ako sa toto zabrání. Jak sa to nerykorení, de gracé, tak hovoria francúzi, aj Macron, hľadám, tak, tak to bude pôsobiť. To ono bude číhať, ale nebude ma nás, nebude možné zarealizovať. To zlo je akože. Prepačte za tú vložku, ale otázka je jednoduchá. V čom sa mílim? Ďakujem. A ďakujem poslucháčovi z Rakúska. Zobral som ho. Dáška vracia mal ti slovo, pretože ako ho nezoberiem, tak pravdepodobne. Okrem poslucháčov zo zahraničia, tak Slováci si ako si odvykli volať do relácií, hoci si toto rádio platia. Dáška pokračujem. Áno, ďakujem. Tak, samozrejme, že naši poslucháči to je jedno, odkiaľ sú, Slováci žijú po celom svete, majú svoje slovo a my sme radi, keď sa ohlasia. Takže ďakujeme za príspevok. Ja by som sa teda vrátila k tej pandemickej zmluve a k tomu, čo nám hrozí a čo nás čaká, pretože táto spoločnosť trpela niekoľko rokov covidomániou, Máme nesmierne množstvo mŕtvych, telesne, fyzicky, duševne postihnutých, pretože sa dokázalo, že tie vakcíny pôsobia veľmi nielen na fyzickej úrovni, ale aj psychickej. Poviem konkrétny príklad aj sama za seba keďže v posledných rokoch som si nevedela nájsť prácu, robím opatrovateľku a mám na to teda aj papiere. A stretávam ťažko poškodených starých ľudí po vakcinácii, takže jeden z tých aspektov sú tvrdé depresie. To je moja osobná skúsenosť a rôzne typy chorôb, ktoré sú dôsledkami tejto vakcinácie COVID-19, ktorá obsahovala opičiek, jahne a rôzne ďalšie prímesy, o ktorých tu nebudem hovoriť, ale hovorím zámerne, tieto opičiek, jahne, pretože sa očakáva pandémia opičích, jahni a teraz. E, ako sa to prijavuje? Ako prvá e, taká reakcia, e, že to máte, je pásový opar. Aj to som zažila. Sama na vlastnom tele, pretože ma infikovala klientka. E, Našťastie som dohoročný terapeut, takže som sa z toho vyliečila, ale tým sa mi potvrdilo to, čo vlastne Kamil Jakub hovoril na námestí, e, že toto sú tie plánované likvidácie obyvateľstva cez infikovanie infekčnými chorobami a nie je potom na škodu si povedať prečo bol zavedený zákon o infekčných chorobách prečo žiadajú povinné očkovanie detí pod 16 rokov a tak ďalej a tak ďalej to sú nesmierne nebezpečné veci a na koviadu teda nám naviazali Prasiač, prasačiu chrípku, vytlklí nám zvieratá a zase vieme, tamto smeruje k obmedzeniu mesa, vytvoreniu krízy s potravinami, s mesom. V Nemecku to vyzerá tak, že zdravé meso ani nekúpite. Tie reťazce, cielenie, zamrazené naočkované meso takže choroby sa šíria ďalej. Preto si dávate pozor čo jete, čo pijete a staráte sa o svoje telo, pretože ten infekt vás môže čakať kdekoľvek a šíri sa to vodou. Voda, ako som videla v Nemecku, je tak brutálna, že už len ste ich ochoriete. Už je tak nachlorovaná a neviem, či všetkým napustená, že sa proste nedá piť. Našťastie na Slovensku ešte to nie je tak zlé, ale bohužiaľ ide to všetkými kanálmi. Takže to som chcela spomenúť v rámci tých infekčných záležitostí a ďalej by sme mohli hovoriť o ďalšom poškodovaní práv, zdrav, zdravia a záujmov obyvateľov občianskej teda e Európskej únie my v týchto reláciách o tom hovoríme veľmi často ale dôležité je nielen konfrontovať to čo sa stalo, ale povedať to čo sa má stať a aké sú k tomu riešenia len že ľudia sa boja energia strachu tu pôsobí tak doporučím našim poslucháčom aspoň nech si prelistujú naše prebudania Slovenska dozadu kde hovoríme o riešeniach, o možnej novej občianskej spoločnosti, ktorá ale potrebuje tú konkrétnu spoluprácu, zmenu systému. Teraz už musíme hovoriť nielen o zmene spoločenského, ale aj politického systému, ale na to naozaj ľudia musia dorásť. A pokiaľ nevstanú z tých gaľčov, nezačnú sa vzdelávať chrániť si vlastné zdravie a deti nepreveznú zodpovednosť sami za seba takto proste nedáme, takže máme jediné riešenie pre si, tak ako neziskovky si prezdelali a zaplatili svojich ľudí, my ich musíme takisto. Musíme si vychovať novú generáciu ľudí a lídrov, zmeniť ústavu a vytvoriť nový spravodlivý spoločenský systém bez politických strán. To je asi veľká túžba u nás všetkých, ktorí túžime po slobode a spravodlivosti. Dobre. V závere tejto relácie, aspoň v prvej časti, lebo už potom v druhej časti, bude otvorená pre našich poslucháčov a máme tu Milana Škriñera a Petra Glezga, ktorí budú v ďalšej časti hostiami. Tak ako som sa zmienil, Igor Matovič mal dnes a, popoludní a tlačovku a za celým ansáblom poslancov tam nastúpil a povedal nasledovne. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom brítingu Hnutia Slovensko s témou výcospárkam pri pandemickej dohode podvod. Máme dôkaz. Vítam prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie Slovensko, konkrétne kamura Grendela, Juliusa Jakaba a slovo odovzdávam lídrovi Hnutia Slovensko, pánovi Igorovi Matovičovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pomaly si začíname pri Robertovi Ficovi zvykať, že čo týždeň to celosvetová hamba pre Slovensko. Pred týždňom a kúsok boskával prsten vrahovi Putinovi na Červenom námestí a objímal sa tam s rôznymi diktátormi sveta. Teraz minulý týždeň sme sa dopočuli, že pre neho je vzorom Vietnam a Čína, lebo tam majú systém jednej politickej strany a, a to je vlastne dobré. Mali by sme sa na Slovensku zamysleť, že či by sme sa nevrátili pár desiatok rokov späť do obdobia komunistickej diktatúry. No a ďalšia hamba nás čaká tieto dni. Myslím, že zajtra by sa malo hlasovať a Slovensko by sa malo vyjadriť ako jedna zo 190 členských krajín VHO. V podstate v Svetovej zdravotníckej organizácii sú všetky krajiny sveta, myslím, že okrem, okrem Vatikánu. Ale Robert Fico sa rozhodol, že on pôjde proti vetru. Že 189 zástupcov krajín to sú hlúpáci, ktorí sa tomu nerozumejú. A on rozumie pandémii o lepšie, Lebo má toho svojho poradcu, viete, toho pána Kotlára vedľa seba. Podľa Kotlárových názorov Slovensko bude hlasovať medzi 190 krajinami na zasadnutí Svetovej zdravotníckej organizácie o tom, že keď príde ďalšia pandémia, či sa všetci uzavrieme do seba, alebo budeme spolupracovať výmieniaci informácie, aby sme zabránili strate životov, zdravia a ekonomickým škodám. Robert Fico sa rozhodol, že nie tie milióny vedcov na svete, nie tie milióny zdravotníkov a lekárov majú pravdu, ale jeden kotlár má pravdu. Robert Fico sa rozhodol uprednostniť jedného kotlára, lebo mu záleží na jeho hlase a Šimkovičovej, ktorý je naviazaný na kotlárov hlas. A takýmto spôsobom zapredať záujem Slovenskej republiky, ale v tomto prípade v otázke zdravia. Tak ako svojho času zapredal záujem chorých ľudí na Slovensku, keď uzavrel doslova diabolskú zmluvu s Haščákom v býte na Vazovovej v kauze Gorila, tak teraz sa rozhodol zapredať zdravie ľudí ďalší krát. Ale zároveň to bude aj mimoriadne veľká, celo, po celom svete rezonujúca celosvetová hamba. No ale poďme k veci. Tak ako som povedal načiatok, čo týždeň to celosvetová hamba z dielne vlády Roberta Fica. Celý svet hovorilo Robertovi Ficovi, že nám robil hambu na Červenom námestí s vrahmi a diktátormi. Zajtra celý svet bude na nás ukazovať prstom, že nám hrabe. Ale poďme si pozrieť, čo povedal Robert Fico v, včera vlastne v relácii v politike na TEATRI o tom, ako bola uzavretá dohoda o hlasovaní na teda sneme VHO. Poprosím, video. Padlo rozhodnutie. My sme toto rozhodnutie urobili nakoniec PROA, pretože neboli sme schopní rozhodnutie na rokovaní vlády, ktoré bolo pán tak sme to presunuli na PROA. A to rozhodnutie je v tom, že naša delegácia, ktorá v nej Švajčiarsku, povie, že pôjdeme o tom hlasovať. Ten prvý moment, kedy som šokovaný. že sme všetci úplne mimo, že PROA prvá... o tom hlasovať, že prečo to neprijmeme všeobecným súhlasom. No lebo lebo máme s tým nejaký problém a potom ako tomto naša delegácia dostala príklad, že vláda schválila smernicu postupu. Táto smernica hovorí delegácii, že prvé, čo musíme povedať je, prosím na chceť na téma, poďme o tom hlasovať. Čiže nič zvláštne. A potom dostala druhý pokyn, aby naďale presadzoval na pozmeňujúce reaklí, ktoré pripravili naši experti. s tým, že pokiaľ tieto pozmenujúce návrhy ale už nepredpokladám, že bude záujem čokoľvek doplňať do pandemickej dohody. Pokiaľ by pandemická dohoda bola predložená na hlasovanie v takej podobe, v aké je predložená, naša delegácia má príkaz, má smernicu od vlády Slovenskej republiky nepodporiť pandemickú zmluvu. Poprosím teraz, čo povedal dnes, teraz pred hodinkou asi predseda hlasu ako a, teda druhej strany, ktorí tvrdia, že majú rozličný názor. V tomto prípade to nie je video, ale je to z jeho stanoviska, ktoré pred hodinkou dal do médií. Hovorí Matúšu Ta Eštov ako predseda strany hlas. Počet ministrov Smeru a SNS je väčší ako počet ministrov hlasov. Vláda štandardne príjma svoje rozhodnutia konsenzuálne jednohlasne. A zvýraznené, v tomto prípade ale bolo hlasovanie a ministri hlasu boli prehlasovaní. Stalo sa, my svoje výhrady sme vyjadrili. Čo z tohoto vyplýva z týchto dvoch, dvoch stanovisk? Na jednej strane premiér hovorí, že ministri Smeru a SNS boli proti pandemickej dohode. Šutá to hovorí, že pri hlasovaní, dotýkam pri hlasovaní, boli ministri hlasu za schválenie pandemickej dohody. Čiže v jednej vláde nám jedna časť hovorí, že bola proti, a druhá časť nám hovorí, že bola za. A verejne toto stanovisko posledné dva dní komunikujú a hlas sa takýmto spôsobom, ako Pilát vyvinuje, že vlastne oni s tým nič nemajú, oni sa snažili, oni bojovali, oni hlasovali, ale boli prehlasovaní Presne tak, ako tvrdí Šutaj Štok. Ale pozrime sa na ďalší materiál, poprosím ďalší slajd. A toto je rokovací poriadok vlády. Aktuálne platný rokovací poriadok vlády, kde podľa zákoná vláda musí rokovať presne podľa toho, ako jej káže jej vlastný rokovací poriadok. Tento rokovací poriadok je riadne schválený. Naposled je to posledné platné a V článku 10 sa hovorí o tom, čo hovoril teda Robert Fico aj Šutaj že ako prebiehalo to hlasovanie per rolam? A dovolím si ho ocitovať. Ako prebieha? V článku 10 v odseku 1 sa hovorí. V neodkladných prípadoch môže predseda vlády požiadať členov vlády, aby o návrhu na rozhodnutie vlády rozhodli aj mimo schôdze vlády v, roz, v zátvorke rozhodnutie vlády per rolam. A za tým zdôraznená veta, ak niektorý člen vlády uplatní k návrhu pripomienky alebo s ním nesúhlasí, O návrhu sa musí rozhodnúť na schôdzi vlády. Čo to znamená? Na jednej strane Robert Fico tvrdí, že na hlasovaní, ktoré prebiehalo, alebo rokovaní vlády, ktoré prebiehalo pererolam, to znamená neriadne, že ste v tej miestnosti, kde, kde rokujú vlády, ale to znamená, že máte papier, kde sa hovorí, že súhlasíš alebo nesúhlasíš s pandemickou dohodou. Veľmi zjednodušene. A tento papier obieha jednotlivé ministerstva a jednotlivým ministrom jedenáctvom. Všetci sa musia vyjadriť. Robert Fico hovorí, že pri tomto hlasovaní ministri smeru boli proti pandemickej dohode. Šuta ešto hovorí, že pri tomto hlasovaní ministri hlasu boli za pandemickú dohodu. Ale to nemôže nastať. Rokovací poriadok hovorí jednoznačne, že ak sa hlasuje per rollam, to znamená, že nie je riadne zasadnutie vlády. A hlasuje sa teda tým, že podpisujú jednotliví ministri to hlasovanie. A nie je to v jednej chvíli, ale jednoducho šofer ide z ministerstva na ministerstvo, doručí tam tú zásielku, musí sa vyjadriť svojim podpisom. Rokovací poriadok vlády, ktorý je naďalej platný, a to máte priamo zo stránky uh, vlády Slovenskej republiky, hovorí, že všetci musia mať rovnaký názor. V prípade, ako nemajú všetci rovnaký, tak v tom prípade sa musí zvolať riadne zasadnutie vlády. To znamená, že nám tu klamu obidvaja. Šutaj Eštok sa snaží, ako som povedal, možno umyť ruky ako pilát a tvoriť sa pred e, boličmi, ktorí to majú v hlave trošku možno lepšie upratané. Sa Snaží tváriť, že však vlastne oni zastávali ten hlas za zdravého rozumu. Teraz sme videli, že aj prezident sa vyjadril, že to je absolútna hlúposť hlasovať proti dohode všetkých sve, e, štátov sveta. Že nám to iba ublíži a zbytočne to zničí životy a zdravie, keď príde pandémia. Ale Šutaj Eštok veľmi dobre vie, ako to prebiehalo a vie, že musí byť pri hlasovaní per rolam kompletná dohoda všetkých. Ale oni sa asi zrejme dohodli, že budú tu hrať takú hru na hlúpych a spoliehajú sa na to, že nikto im na to nepríde. Ale my sme im na to prišli a v podstate im na to by prišiel asi kdokoľvek, kto by si náštudoval rokovací poriadok a teda čo to tu ten Fico o čom hovorí? Aký per rolam? A ešte raz, tu sú jednoznačné podmienky, za ktorých má prebiehať rokovanie vlády mimo rokovacej miestnosti. Vtedy musia byť všetci za, ak nie sú. Premiér musí zvolať riadne rokovanie v rokovacej miestnosti úradu vlády. Takže toľko dnešná tlačovka, z ktorej som prehral tú najpodstatnejšiu časť. Štvornásobný premiér by mal veľmi dobre vedieť, že akým spôsobom a prebieha hlasovanie per roll. To je jedno, či obieha nejaký papier, alebo sa hlasuje elektronicky. Je to úplne jedno. V každom prípade, ja neviem, ako na základe tejto tlačovky sa zajtra zachová Kamil Šaško, či to náhodou nebude niečo také, ako keď Budaj mal v nejakom dôležitom hlasovaní hlasovať, on tam nešiel, lebo vláda ho zaviazala, že takto hlasovať nesmie, tak tam poslal štátneho tajomníka a ten urobil to, čo mu Budaj povedal. Teraz z tohoto vyplýva, že Matovič zase otvoril pandorinu skrinku, Fico urobil kolosálnu hlúpos, lebo v dvoch médiách povedal, že ako hlasovali, Keby sa nebol konkrétne k tomuto vyjadroval, tak to mohlo prejsť. Neviem, či by prezident alebo minister zdravotníctva bol zvolal tlačovú konferenciu a povedal, že premiér porušil rokovací poriadok. Lenže na druhej strane vidíme, že čo sa deje. Dáška ty si chcela v závere o tejto prvej časti reagovať, tak ti vraciam slovo. Áno, ďakujem a nedá mi to. Musím na teba naviazať na, na túto strašnú ukážku, pretože Matovič mal byť už dávno vo vyšetrovacej väzbe za dobrovoľne povinné špachtlovanie a očkovanie na celom národe. A, a tu ťa na chvíločku zastavím. A Mňa vytočilo maximálne to, keď Fico nemal gule a... Namesto toho, aby boli reštitučne očkodnené obete, tak on vyhlásil to, že tí ľudia v podstate môžu využiť priestupkovú imunitu a tým pádom v podstate sú amnestovaní od toho, že porušili zákon keby títo sráči zo smeru a sns mali gule a boli rovno prijali zákon o tom, že Matovič porušil zákon, že urobil sekeru za viac ako 20 miliard a že patrí do basy za toto, tak by to bolo, bývalo vyzeralo inak, lenže... Je vydierateľný Robert Fico, keď nemá gule takéto, to čo si urobiť, keď tu sú jasné dôkazy a tá pani, ktorá zo zahraničia skúmala a robila ten ználecký posudok, tak to je doktorka Soňa Peková. Ona naprosto jasne v tom ználeckom posudku napísala, sú tam aj nielen RMNA, ale aj DNA zložky ktoré v podstate menia našu DNA aký to bude mať následok pre ďalšie generácie pán Matovič Dáška pokračuje. Presne tak a ešte mal by sa verejne ospravedlniť všetkým mŕtvym. to už je jedno akým spôsobom odišli zo sveta za posledné roky ale aj celá jeho vláda by sa aspoň takto morálne mala prejaviť a to, že pán Fico svojou amnestiou zhodil e, zo stola e, správne vyš vyšetrovanie celej koviady, to je veľmi smutné, ale... My veríme, že Slovensko má dosť spravodlivých a Národný tribunál Slovenskej republiky už začína pracovať, takže tak ako Národné tribunály v iných štátoch budú musieť sa chopiť ľudia spravodlivosti, pretože vieme, že spravodlivosť už neexistuje a súdy nepracujú naš náš prospek. Takže vyzývam koalíciu aj opozíciu, aby prestali sú hodní akurát zrušenia, pretože nemajú právo ani e, oporu v ústave a sú iba e, príčinou krízy a neustálých prečasných volie. Takže Slováci na nohy, prebuďte sa, prosím, stávajte, zdobujte sa a my vám na to zahráme Ondreja Ďuricu. E, vstávajte. Ďakujem všetkým, že ste nás počúvali a odovzdávam od, vás na www.dôstojnoslovensk.sk, kde sa dočítate e, tých konkrétnych výťahov a prekladov e, smerníc a ustanovení Európskej únie, o ktorých sme sa od vlastných europoslancov nedosvedeli. No dobre, ďakujem má Dáška, takže Ondrej Ďurica, vstávaj, štát nám niekto ukradol, hádajte kto, Fico, Matovič alebo niekto iný? deti detí spojiť sa treba, nech dnes tretí a ti peda, národ volubí Je na lecľubom lebostom čísle, neboj sa teraz, máme tu správnu silu, všetkým nám chrlí. Rovnaké srdcia bijú, ktoré nemijú, ešte ožijú. Prišiel čas ukradnúť tésiaci svet, tak stávaj. Vstúpiť svoju hlavu stávaj, ubytiť silu tam stávaj. Toho sa nami hráli, štáta, niekto ukradol, vstávaj, chrvidí svoju hlavu vstávaj, si často ľuďom v hlavu vstávají. Teď sme tvrdos bali, niekto ukradol. Hláme sa chleba, hlasy na druhej strane, ublčať z treba Nie čaka, čo sa stane, zabudneš zajtra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas, za naše deti, za všetko, čo má cenu. Obetuj seba, telo aj dušu celú, sloboda braček, nepadá z neba. Bráňme svoje, kým je čas, tak vstávaj. Zobidiš svoju hlavu, stávaj, Uvidíš silu, tam vstávaj. S nami hrali štáta, niekto ukradol, vstávaj, chcem vidiť svoju hlavu, vstávaj, sly často ľuďom, hlavu vstávaj, pekým sme spali štáta, niekto ukradol. Vstávaj, uvidíš silu, tam vstávaj toho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol Vstávaj, zodvihni svoju hlavu Vstávaj, sny často ľuďom klamu Vstávaj, veď kým sme spali Štát nám niekto ukradol Vstávaj, zodvihni svoju hlavu Vstávaj, uvidíš silu, tam vstávaj toho sa s nami hrali, štát nie kto ukradł, stawai. So mi zoju rabował, stawai. Zliczas to ludzie rabował, stawai. A i wtedy prosbali tak stawai. Także to był Ondrej Ďurica, pesnička stawała jej podla wyboru Agašky Kwapilikowej, która się z nami rozlúčila. Pripomeniem, že druhá časť tejto relácie je kontaktná. Napísal nám poslucháč ľuboš z Košíc, ktorý píše, a pre Kristiána mám odkaz, zrejme z Rakúska, vychváli je Čechizmus, ja dávam Bohemizmus, a zrejme ho prebral od kolega zrejme Martina Kolera v relácii Kasus Beli, kde... Tento často používaný výraz alebo spojenie globální lichváži. Lichvár je poslovenský úžerník, takže globálny úžerník nie čechizmus lichvár. S radom k tomu, že je táto relácia vzdelávacia, tak som považoval za potrebné tento e-mail prečítať alebo četovú správu z Telegramu. No a teraz to dôležité. Tak ako som sa zmienil, táto relácia je kontaktná. Telefón na číslo plus 421 910 473 440. A máme tu Joškovi hosti. Joško, nech sa páči, vraciam, máte slovo. Predstav svojich hosti a môžete začať dnešnú tému spomienky na minulosť. a ako to prežívame v súčasnosti, o tom budeme hovoriť v tejto druhej časti. Nech sa páči. Ešte raz pekné popoludne a vítam hostí, ktorých som tu mal 3 mesiace. Myslím, že koncom roka na Silvestra, alebo deň pred Silvestrom, sme boli mm -hmm. spolu vo vysielaní. Aho. Takže opäť vítam Peťka Gleska, elektrotechník, it Peter. Pozdravujem ťa. Zapni si mikrofon Peťko. Máš ho vypnutý. Klikni na tú ikonku. Áno, áno, hlasím sa. Som tu. Pozdravujem všetkých. Dúfam, že ma je počuť. Áno, veľmi dobre. Všetko v poriadku. joško ďalší host? Um, Inžinier Milan Škrinár, bývalý vyšetrovateľ. Milan, pozdravujem. Pekný deň, Prahy. Pozdravujem poslúchačov. Um, pripojil sa k nám... Inžinier Peter Stubendek, podnikateľ. Peťko, pozdravujem pekné popoludne. Zdravím všetkých, pozdravujem pekný deň pre A ako vidím, podarilo sa nakoniec aj Jurajovi Eislerovi, PHDR, bývalý podnikateľ v oblasti bezpečnosti tohto času na dôchodku. Jurko, pozdravujem do Bratislavy. Ja zdravím takisto všetkých z Bratislavy tak sa mi to podarilo. Výborne. <tíždňa> Tešíme sa. Joško, pokračuj. Sme, sme tu dobrá zostáva e, občanov, ktorí veľmi citlivo vnímajú, čo sa okolo nich deje. Dlhé roky platíme dane, máme už viac ako 50, takže sme si čosi preskákali. Máme nejakú tú historickú pamäť, ktorú by nám síce isté entity chceli vymazať, ale sa im to nepodarí. A čo je dôležité... Púta nás aj priateľské púto, takže sa vieme navzájom podržať a obohacovať svojimi vedomosťami a poznatkami a samozrejme ich odovzdať aj ďalej. Tak to by to malo byť. Ale to globálne riadenie, tí globálni hráči toto nepotrebujú. Oni práve naopak potrebujú pretrhať všetky väzby. Rodové väzby, rodinné väzby a tak ďalej a tak ďalej. Tak sa vás na úvod spýtam, mali sme tu speváka, ktorý Pieval. Štát nám niekto ukradol. Chlapi, čo myslíte? Kto nám ukradol ten štát? Peter. Peter Glesk. Áno, áno, áno, áno. Kto nám ukradol ten štát? My sme ho v podstate aj nikdy nemali. My sa tu ale nejak vyskytujeme počas celej, celej doby trvania tohto štátu. Ja neviem, ako by som to mal povedať ináč, ale toto, čo tu v tej našej ohradke sa deje, lebo ja to takto, takto vnímam, to je v podstate neustála manipulácia, neustále nejaké šikanovanie, pretože aj teraz táto pandemická zmluva, o ktorej sa pred, pred časom sme rozprávali v diskusii, tak tá smeruje len k šikane, k ničomu inému, takže to. Všetci rad radom. Ja si osobne myslím, že tu v tejto ohradke nie je nikto, kto by to dal do poriadku. Môj názor je, do poriadku to bude dávať niekto zvonku. Toť toľko. Mm -hmm. Milan Škvinar, to nám ukradol štát, čo myslíš? Aký je tvoj návrh? Si mi, Dody vyludil úsmev na tvári s tým citlivým vnímaním. Pripomenú <laughs> mi osobu, ktorá dlho citlivo vnímala situáciu v našom štáte ukradnutom. O, takže, pani Čaputov, ste zrejme mysleli. <laughs> Všetci vieme, koho som myslel. A samozrejme, osoba citlivo vnímajúca. Kto nám ukradol štát nadnárodní hráči alebo nadnárodní velitelia, ktorí v spolupráci s našimi štátnikmi či už po tom rozpade ho postupne odovzdali vlastne do, do dispozície zahraničných mocností rozpredávaním, zničením nášho priemyslu a vlastne takou koordinálou kooperáciou s tými, s tými cudzími mocnosťami. Pán Škrinár, spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec. Je národný majetok a štát synonymom? Máme pod tým rozumieť niečo iné? Alebo je to to isté? Respektíve, ak si zabe, zadi, zadefinujeme, už som ja jazyk pletie, Štát ako politickú organizáciu vládnucej triedy, ktorá si chráni a upevňuje moc tejto triedy a potláča odpor, pokiaľ tu moc má, a nepriateľských tried a uh, takto funguje parlamentná demokracia, takto dokonca fungoval aj tzv. socialistický režim, ktorý ho možno omylom alebo neznalosťou nazývali komunistický. Ja ešte poviem takú maličkosť, keby niekto si založil stranu Marťanov, tak vy fakt si myslíte, že by v tej strane prišli z Marsu nejakí členovia. Názov si môže dať kdokoľvek, aký chce. Takže sú to synonima štátny majetok a národný majetok, alebo vidíte v tomto zásadný rozdiel a či štát je naozaj to vlasťou, za ktorú máme, alebo by sme mali položiť život? No veľmi ťažká otázka a svojím spôsobom záludná. Dalo by sa to vnímať aj tak, aj tak. E, samozrejme, ten štát je celý komplex tých všetkých vlastností, alebo tých informácií, ktoré ste vymenoval a, a... Ťažko na ňu odpovedať. No, spýtam sa vás inak. V koncom septembra v roku 1998 sme mali referendum, ktoré zvolala, zvolalo Združenie robotníkov Slovenska Jana A Malo sa hlasovať o tom, či občania Slovenskej republiky súhlasia s odpredajom strategických podnikov to znamená, tí, boli tam aj konkrétne vymenované slovenské elektrárne, Transpetrol, potom Slovnaft, tuším SPP a ďalšie takéto podniky, ktoré by mali tvoriť chrbticu slovenskej ekonomiky. K referendu prišlo 44 ľudí a vzhľadom k tomu, že Mečiar a jeho... Pucy Pajtáši urobili takú ústavu v roku 1993, 1. septembra bola schválená, že v tom dôležitom článku sa píše, že pokiaľ nepríde nadpolovičná väčšina ľudí k tomu referendu, tak je neplatné. A pritom veľmi dobre vieme, že akékoľvek voľby nemajú žiadne kôrum na volebnú účasť alebo na hlasovaciu účasť. Tak potom vidíme tu, že či nám náhodou partokracia neukradla ten štát, v ktorom my by sme mali podľa ústavy mať nejakú spoločenskú zmluvu medzi vládnúcou mocou, ktorá sa delí alebo mala by sa v demokracii deliť na zákonodárnu výkonu a súdnu moc, či nám náhodou takýmto spôsobom tento štát neukradli, že nás znevýhodnili oproti pálno veľkomožný, ktorí raz za 4 alebo 5 rokov oklamu voličov dostanú sa do parlamentu a sú v podstate neodvolateľný. Za predpokladu, že si oni vzájomnými hádkami nerozpustia ten parlament. A o, ďalšia vec, prezident je de facto aj de jure len hypoteticky odvolateľný, pretože v článku 106 sú tie kritéria ďaleko prísnejšie. Tam nie len, že o, musí byť o, nadpolovičná väčšina ale nadpolovičná väčšina zo všetkých voličov musí toho prezidenta odvolať bez ohľadu na to, že či v posledných prezidentských voľbách prišlo 37 alebo 42 voličov. Takže ako sa my vlastne máme ako znevýhodnenie občania tohto štátu alebo našej vlasti na tento problém dívať, keď zrazu zistíme, že ten štát nie len tak, ako spieva Ondrej Ďurica, ale nám re, reálne ukradla táto partokracia, čiže vláda politických strán. Milím sa? Uh, Dovolím uh, do, si do toho vstúpiť na chvíľočku. Ja, ja len do No dobre, dobre, OK. Že najprv si vysvetlíme, čo to vôbec je ten štát. Nej? No, no ja, ja, som chcel, ja som chcel reagovať práve na, na, na, tie, na tú problematiku len čo? takú ve, veľmi rýchlu skrátku je to systém pre prežitie národa so zachovaním jeho kultúrnej identity pracuje sa tu na, na prežití no, národa? položme si otázku tam, samozrejme tých definícií môže byť niekoľko pracuje sa na zachovaní nepracuje sa nepracuje sa Veď ja by som sa bol dostal k tomu, že v podstate preto som aj povedal, že sme si možno sami prispeli k tomu rozkradnutiu alebo rozpredajú štátu, lebo evidentne Mečiar mal nejakú určitú víziu do budúcnosti, veľmi dobre vedel, ako sa veci budú zrejme vyvíjať v tom nadnárodnom alebo geopolitickom, z toho nadnárodného a geopolitického hľadiska, a preto aj vlastne takto pripravil e, tú ústavu a ľudia potom prebudení po tej revolúcii v podstate naozaj nemali také informácie, nemysleli tak dopredu, že v podstate sa stanú ako keby rukojemníkmi alebo, alebo, alebo poškodenými e, tým následným konaním e, týchto vlád alebo tejto v prvom rade mečiarovej vlády. Takže už to. to rozkradanie alebo roz, e, Tak radiš toho štátu už samozrejme začínala tam podľa mňa. Áno, áno. Takže... Ešte, ešte doplním. Ej. Štát. Je to systém pre prežitie národa so zachovaním jeho kultúrnej identity, Je to štátnosť plus územie plus vodné plochy a vzdušný priestor spravovaný danou štátnosťou. Pozrite sa, čo robíme s územím. Rozpredávame si e, zem našu. Vodné plochy. Tak, áno. I priestor vlastníme. Dovolili sme prelietávať cudzím lietadlám. Vlastníme ho my, občania. Môžeme rozhodovať o tom. A poďme ďalej. A čo je to teda tá štátnosť? No to je subkultúra samoriadenia spoločnosti. Máme nejaké samoriadenie spoločnosti. <laughs> Však nás tu nadnárodne cez našršených sluhov spravujú. Tak o to čo ty, nie? My myslíme, áno. áno a, a, už sme, a už sme prišli takouto vylúčovacou metódou, že to vlastne riadi ten náš štát cez nastrčené uh, figúrky. No ale aby som uh, dal priestor uh, ešte uh, Peťkovi Štubendekovi, uh, podnikateľovi, Peťko, pozdravujem. Uh, čo myslíš, kto nám ten štát ukradol? Alebo ukradol nám ho vôbec niekto? <laughs> Peter, zapni si mikrofon, prosím ťa, na spodnej lište. Počújame sa? Áno, no, ste vo vysíľaní. najprv zachrandovať, že nechcem žiaden priestor. Ale ja to poviem tak zase veľmi jednoducho po svojom. My tu hovoríme o tom, či nám, ukradol, či nám ukradlí štát a podobne. A e, ľudia, ktorí sa týmto nezapodievajú, a ja som dlho, dlho patril medzi nich, jednoducho tieto veci ani takto nevnímajú. A pokiaľ ľudia nebudú rozmýšľať, ako správny sedlia, kým nepochopia princíp, že predal by si svoju pripojku vody nielen na pozemku, ale aj domo, doma. Svoj kohutík vodovodný by si dal niekomu cudziemu. Svoju ističovú skriňu dal by si niekomu cudziemu. Odpovede no zrejme nie. No. No. A tam to začína. Pokiaľ takto nebudú, ľudia nebudú naučení rozmýšľať, Jednoducho ani k tomu sa nedostaneme, že budeme uvažovať, že strategické podniky, to, to ľudia, ktorí zastupovali nás, ani nemali vzniesť takúto otázku alebo požiadavku a už vôbec ne, nemalo sa dopracovať k takémuto rozhodnutiu. Takže e, ja len toľko k tomu proste jednoducho nie sme naučení, nesme naučení a v, tu nám v diskusnej skupine máme človeka, ktorý, myslím teraz Peťa Glezga, ktorý by e, štyrmi otázkami e, jednoducho každého veľmi rýchlo vycvičil e, sedliackému rozumu, a tak, aby to aj pochopil. No dobre. Peter sa nám hlási a čo čoskoro dostane slovo, ale ešte poprosím vyjadriť sa k svojich štátnosti a štát, či vám niekto ukradol, ako bolo v tej pesničke, na úvod, Jurka Eislera. No, zdravím vás. Počúvam, počúvam. A čo dodať? Tak, jak Peťo Blesci rozprával, tak, jak druhý Peťo rozprával, ako naozaj. Je to všetko o nás. A v podstate sú tu nastrčené figurky nadnárodnými spoločnosťami, ktoré si tu robia z nás alebo s nami, čo chcú. Proste... To referendum, ktoré malo byť a aj bolo, ale bolo podľa toho, jak bola ústava neúspešná, tak v podstate sa to malo riešiť úplne ináč. A my vlastne občania ani nemôžeme rozhodnúť o tom, že či tie elektrárne predáme alebo nepredáme, alebo respektíve strategické podniky. To je celý problém. No a ja teraz vám položím jednu veľmi ťažkú otázku, kde s nacionalistami zo Slovenska som v obrovskom spore, hoci nie som Čechoslovakista. Mečiar zapol prvý gombík a zle pri ústave, respektíve pri rozdelení Československa flagrantným spôsobom, obyšiel občanov Slovenskej republiky konkrétne v ústavnom zákone z 18. júla 1991 číslo 327 lomené 1991 zbierke v OCQ 2 tohoto ústavného zákona v prvom článku je uvedené. O návrhu o vystúpení Českej alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky je možné rozhodnúť len referendum. Žiadne referendum nebolo. Oni to jednoducho urobili takým spôsobom, že si dali v Čechách a na Slovensku, na Morave a v Sliesku urobiť prieskum a zrazu zistili, že to referendum by bolo neúspešné a potom mečiaroví gangstri a klausovi gangstri, aby museli vzájomne sa okrádať a neurobili by tú celonárodnú rabovačku takým spôsobom, ako sa im to po rozbití Československa neústavným spôsobom podarilo. To je už úplne jedno, že ako sa na toto dívame. Ale ak raz niekto začne robiť zmenu štátneho systému, zmenu štátu, osamostatnenie sa takým spôsobom, že porušuje zákony, tak a potom nakoniec. Pripomeniem ešte jednu veľmi dôležitú vec, kde som tisíckrát viac naštvátil ako na nejaké rozbitie či rozdelenie Československa. Hoci opakujem, nie som čehoslovakista, aj keď mi tretina rodiny ostala v Čechách, ale. Druhá vlna kuponovej privatizácie. Ja a celá naša pečlená rodina sme chodili tri roky po súdoch, kde nás žalovali rôzne fondy, ktoré nám požičali v dobrej viere po tisíc eur na kuponové knižky s tým, že sa nám to vráti, keď prebehne táto druhá vlna kuponovej privatizácie. Skončilo to ako? Skončilo to takým spôsobom, že Mečiar so svojimi gangstrami začal vytvárať svojich, zo svojich kamarátov kapitálotvornú triedu a my sme prišli ako rodina o 5000 korún, čo v podstate boli dva mesačné platy Čiže z tohoto dôvodu Mečiar založil kvázi ako nie otec, ale zlodej národa štát takým spôsobom, že sme na to doplatili všetci. A ústava je už aj v tej časti, v druhej hlave, referendum urobená v článku 93 až 100. Veľmi zle. Takže páni, môžete na mňa reagovať. Ak raz zapneme gombík prvý zle na treťu dierku, tak kde sa dostaneme? Mirko, opäť sa vrátim k parlamentnej demokracii. Nie je to náš nástroj občiansky, je to nadnárodný nástroj. To znamená, aj mečiar fungoval ako figurka v nadnárodnom nástroji. To znamená, v parlamentnej demokracii nie, že by ho to malo ospravedľovať poľko k tomu a teraz dajme priestor našim hosťom, už dlho sa hlási teď Koglesk. Petr, nech sa páči. No, tak, hneď na úvod som povedal, takú otázku som dal pre všetkých. Kedy nám tento štát patril? Pýtam sa, kedy vie to niekto povedať, zadefinovať, v ktorom okamihu patril nám, ľuďom, tu, žijúcim v tomto, v, tomto, v tejto ohrade, lebo ja to už neviem ináč povedať, Stažím sa to povedať tak, aby to bolo zrozumiteľné pre úplne jednoduchých ľudí. O, nikdy kedy nám ani v deň volie neplatril nám. Nech sa páči, tak. A my sa tu nahráme, alebo bavíme o tom, kedy nám kto niečo ukradol. Peťo Štubenek to povedal veľmi jasne. Pokiaľ ja nebudem mať e, pocit, že niečo mi patrí, tak ako povedal ten vodovodný kohútik, tá rozvodná skriňa, e, to je jedno, čo mojej deti, pokiaľ nebude mať tento pocit, ako keď mi to niekto vezme, až či aj s môjim súhlasom, o čom sa tu ideme baviť? Kde sme sa to dostali? Veď predsa toto, čo sa tu deje, bolo plánované 100 rokov predtým, než sa to začalo udiať. To my všetci vieme. Treba si prečítať protokoly si múdrcov. Tam je to napísané. Toto všetko je len spôsob, akým to robia. A my sa na to len pozeráme. Miesto toho, aby sme sa oči tomu postavili, tak sa medzi sebou vadíme, hádame, pozrieme sa na, na, na parlament. Veď predsa nemôže fungovať takýmto spôsobom e, nejaký mečiar e, s klausom rozdielia štát, lebo oni si to nie oni, oni to dostali nariadené, ale hneď na úvod, hneď keď tam sedeli pod tým stromom, tam ich mali okručiť ľudia, mali ich tam zmasakrovať. Ja ne, ne, ne, nevorím, že treba kolať násilie, ale je také prísolovie, že keď niekomu neprij takúto nevysvetličku. To je všetko. A my dostávame jednu ranu za druhou, aby sme pochopili, čo nám ten pániček vysvetluje. No dobre a prehrám jednu veľmi zaujímavú historickú reportáž alebo skôr to bola politická diskusia, kde Fico vysvetloval, ako mečiarovi zoberie Elektru za 41 či2 miliónov. Príjemné predpoludne, vítajte pri relácii o 5 minút 12. Dnes bude venovaná dvom témam a to je vstup do NATO a Európskej únie a druhou témou bude predvolebná kampaň rozbiehajúca sa, situácia po voľbách, aká bude koaličná vláda. V štúdiu vítam ministra zahraničných vecí a podpredsedu SDKU Eduarda Kukana. Dobrý deň, prajem. Predsedu HZDS Vladimíra Mečiara. Príjemné poludne. A predsedu Smeru Roberta Fica. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, páni, všetkým. Dobrý deň, páni O korupcii má morálne právo hovoriť ten, kto je čistý. Ja sa už veľmi teším na zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ako budete vysvetľovať, kde ste vzali 41 miliónov korun na rekonštrukciu domu. Som rád, že ste tam postavili aj tenisový kurt, aj krytý bazén, bude z toho pekný sociálny dom ja som o tom presvedčený, že nie ste schopní preukázať ani korun z toho majetku, čo momentálne máte. Deník sme zverejnili faktúry, že je to 41 miliónov 250 tisíc. Je to možné? Nie je, je to možné? Vy, to neviete? Ja neviem. vy neviete o vlastných účtoch? Ja neviem, aj ja kteďka nedisponuje a nerobil som kontrolu tých to už čo Pre mňa je to vecku, ku sa vyjadrovať nebudem, ja redaktor, môžem ďalej. Zvyčajne viem, odkade mi prichádza každá tisíc korunáčka a je veľmi ťažko pochopiť, že niekto nevie povedať, skáďa prišlo 41 miliónov 250 tisíc korún. Ale ja to viem, veď som to verejne raz, vyhlasil pre V kancelárii ani, prezidenta som to verejne vyhlasil. Raste, Čo tu vyprávate? Ani raz ste jednoducho neposkytli Žiadne vysvetlenie, ako mohol niekto, A ja som v štátnych službách ako vy, ja som od roku 1992, vy ste od roku 1990. Presne viem, aké príjmy majú predsedovia vlád, aké príjmy majú poslanci Národnej rady, ale môžem zagarantovať, že by som musel žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peňazí, o ktorých vy teraz hovoríte. Dobrý deň, Michal Katuška, Denník sme, pán Fico, ja som prišiel sa vás spýtať v súvislosti s medializovanou informáciou, že ste sa presťahovali. <súdňujem> Takže mňa... Zaujímalo, že že či, sa zaujímalo, či že to sa môžete nehabite. potvrdiť, že ste sa presťahovali do bytu. Pán redaktor, Marika? viete čo? Že sa nehambíte. Ja vám to poviem veľmi presne. Polovičku platu beriete od pána Hačaka, ktorý je obvinený z trestného činu prania, špinavých peňazí a korupcie. Ani polovičku, no. pán Kico, ale moja otázka vznala, či ste sa presťahovali. Máme tu pokus o samovraždu. Máme tu pokus vlády, aby sme monitorovali ľudí cez sms -ky. Máme tu brutálne policajné zásahy. Máme to rozklad štátu. A vy sa ma pýtate na celospoľočenství dôležitú tému, či som sa presťahovala, že kde býva. Čo vás je do toho, kde? <laughs> no páni, takže ten, ktorý hovoril o tom, že by musel žiť a mečiar 250 rokov, aby ten majetok, ktorý vlastní v tých tepliciach za tých možno 50 miliónov, zarobil poctivým spôsobom ako premiér krajiny alebo predseda politickej strany alebo poslanec a tak ďalej. Čiže zrazu vidíme, že tu sa kradlo na hulváta a ktoréhokoľvek premiéra alebo ministra, keď sa spýtame, že akým spôsobom narástol astronomických majetok, tak. Poďme ďalej a nebudeme sa k tomu vyjadrovať. Máme tu iné vážnejšie problémy. Takže páni, skúste aj na toto reagovať, pretože spomíname na to, čo sa udialo. Prepačte, chcel by som na to reagovať, že sa kradlo. Nie, ono sa kradne doteraz. Takže púšťací takéto veci, všetci vieme, že to je jedna zlodejná že tu sa nejedná o ľudí ako o takých, tu sa jedná o určitých jednotlivcov a ľudia, ktorí sú šikovní, ktorí majú v hlavách či už veci alebo učitelia alebo čo, tí sú zatracovaní, tí sa neberú do úvahy. A stretnutie pána Klausa s pánom Mečiarom pod stromom, zase ja si osobne myslím, že ad jedna, súhlasím s tým, čo povedal Peťo, že tam to bolo dávno dohodnuté, ale ja si myslím, že Klaus mal podstatne návrh vedomostne a vedel, o čom toto celé je. Takže delenie štátneho majetku československého bolo pre neho úplne jednoduché. Asi toľko. No Pripomeniem ešte dôležitú vec, a Vladimír Mečiar mal Opel Korzička a robil nejakého podnikového právnika či družstevného a Mečiar bol vedeckým pracovníkom, čiže to sa ani porovnávať nedalo. Veď presne Dobre? o tom. Pozrite sa, je to, ja som sa na, to, na tým pousmiel. Mal som stýšený mikrofon, takže to nebolo vidieť, ale chuti som sa zasmel. To je ukážka tragikomédie, korporátnej tragikomédie. Vzhľadom na to, že už máme historickú pamäť, že sme si to zažili, tak vieme, že sú to figurky a že hrajú pred nami len divadlo. Doslovne divadlo. Vrátia ich späť do hry. Vtedy to bol Fico ako Nováčik. Takže mal za úlohu kritizovať a vytlačiť Mečiara. No a podarilo sa ho vytlačiť. Neskôr už išli vytlačiť jeho novými hráčmi, novými figurkami, novými sluhami, dobre zaplatenými. A keďže Fico je veľmi dobrý hráč, zdatný mentor a mediátor, tak samozrejme si ho ponechali, vrátili ho späť do hry a tých, čo mali najšpinavejšiu úlohu v našom regióne, to znamená zhasnúť svetlo ako napríklad Nád, Matovič a podobne, áno, tak tých momentálne má za úlohu začistiť. Aj? Ale sú to hry. A ja vždy hovorím svojim priateľom. Uh, Joško, ja chvíľočku, trš, máme volajúceho poslucháča nech sa páči, ste vo vysielaní a môžete hovoriť. A dobrý deň, pozdravujem vás aj vašich hostí, rada to počúvam, tieto relácie. No, môj taký postrd, viete, ja už som ročník, trošku starší, narodená na 52. A, a pamätám si všetko ako prebiehalo od revolúcie. Možno nie všetko, ale dosť, dosť veľa, lebo ma to zaujímalo. Nebudem tu nikoho obhajovať, nech sa každý háj sám za to, čo urobil od tamého začiatku až po dnešok. Ale poviem vám, pamätám si, ako Zurinda v parlamente vyhlásil, že on nebude čakať, kým na privatizáciu ostanú iba trafiky. A pamätáme si veľmi dobre, trafiky. tie poštové novinové stanky sa privatizovali ako, ako prvé. Tie už boli sprivatizované dávno. A tam išlo presne o tie strategické podniky. Takže, ja si myslím, že keby bol chcel pán Mečiar sprivatizovať strategické podniky lebo dvakrát, dva trikrát vyhral v ale neurobil to nechal to proste tak ako je a že prišlo málo ľudí no, chyba je, že bola určená tá výšta tých 42 alebo 45, no, 50% sa muselo zúčastniť a väčšina musela hlasovať za to. to to je veľká škoda, že to tak ostalo, ale viete, my sme neboli zvyknutí na, na takéto priebehy a to ma veľmi mrdí, že to, že sa to teda stalo a keď vyhral posledný krát, vo obý mal 33%. A vtedy sa postavil, viete, kto je na vine, že, že to skončilo tak, že strategické podniky nemáme, ja poviem jednoducho otvorenie Peter Weiss, bývalý komunista. Pretože on sa postavil a povedal, že nejde z HZDS spolu s Mečiarom zostavovať po voľbách vládu. A tým pádom to ostalo Zurindovi, Starý pán Nikološko sa vtedy postavil v parlamente a povedal môžete všetci odísť, my si odhlasujeme čo chceme a bolo nočné rokovanie, ktoré dotedy vytýkali, keď to robilo HZDS. A prvé išlo do privatizácie strategické podniky. Mal tam Zurinda pred voľbami 6 alebo 7 sociálnych e, týchto zákonov, ľudí na to nachytal, na bicykli chodil, dvoňásobné platy. To všetko z zo stola, ani jeden sociálny zákon, Prvé išlo stra strategické podniky. Čiže za to všetko môže vajsť a spoločne s Zurindom, s Miklošom. Takže bolo by sa teraz spýtať aj Mikloša, aj Zurindu, lebo údajne boli aj na Ukrajine robiť privatizáciu. Oni sú už milionári, oni sú už za vodou. A ešte teraz mutia vodu ešte sa čudiem, že kto ich vôbec pozve do televízii, aby o niečom oni v dnešnej dobe vyprávali. Takže môj poznatok. A ešte niečo čerstvé vám poviem. Bola som aj ja osobne v na tých oslavách z výročia 80. ukončenia vojny. Viete, môj starý otec zahynul v Nemecku, kedy ich odvliekli z dediny. Všetci sa vrátili iba o mne pochovaní v Augsburgu, čiže ja som mala za povinnosť si to uctiť. A viete, čo sa tam odohralo? Dvaja páni z nášho autobusu si išli dať kávu a sedeli tam pri stole, popíjali kávu a neďaleko nich sedeli nejakí mladí krkani z televízie Markíza. No, boli označení, aj mikrofóny, viete, mali svoju značku, čiže vedeli, že sú to Markýzáci. A ten jeden z tých Markízákov, viete, čo povedal? Bolo tam 35 tisíc ľudí, strašne veľa detí, lebo deti, tam tie stroje vojenské, no to, to bolo, viete, ako medzinárodný deň detí. A ten jeden pán si dovolí povedať, že teraz by tu bolo treba len zo dva migy a zrovna to tu všetko zo zemou. Takže je, je to niečo hrozné, aby dobe na takej udalosti. Ten, kto pracuje v televízii Markíza, mal takýto výrok. Mrzí ma, že som ja nebola pri tom, že som neved, nevidela presne toho človeka. No, neručím za seba. Ja by som bola asi vyletela, možno by to bolo skončilo aj bytko. Takže vidíte, toto sa deje. Bohužiaľ je to tak a neviem, ako to bude ozaj ďalej. No, a ďakujem vám za vašu reláciu. Ďakujeme veľmi pekne našej pani poslucháčke a vracia ma chcel... slobo späť a nech sa páči, pokračujte. Chcel som, môžete chcel reagovať by som... na ňu, alebo môžete pri nulo sa... prejsť. Ano. Chcel by som reagovať na pani, má pravdu a bohužiaľ tu teraz sa deje to, že fakt tie ročníky 50 a vyššie by bolo naj pre nich najlepšie, keby už neexistovali, lebo majú, tak jak sa povedalo aj na začiatku, historickú pamäť. A čo sa týka týchto moderátorov, redaktorov a tak, ja vôbec celého tohto showbiznisu, ja mám na to tak krás, takú krásnu prúpovidku, že to nie sú celebrity, ale to sú celebrity. To jednoducho tak je, lebo poznám tam hodne ľudí a je mi z nich úplne zlé a hlavne to, čo stvárajú či na námestiach. Čiže len chcem povedať, že naozaj pre nich sú ľudia 50, 60 a viac roční veľkou hrozbou. Lebo mládež tu kritizuje 30-ročná, 35-ročná socializmus, jak bolo zle a podobné veci. Čiže tu sa deje ohlupovanie alebo teda poviem to inač, osprostovanie národa. Keď si zobereme napríklad základné vzdelanie, kedysi, keď sme chodili my do školy, však ja už budem mať pomaly 62 rokov, tak my sme boli nabití vedomosťami takými, že v Austrálii som sa stretol s jednou študentkou, vysokoškoláčkou, bola tam na pobytovom štúdiu a keď prednášal profesor na nejakej tej ich univerzite v Sydney a ona sa s ním začala baviť, on zostal zaseknutý, pozeral sa na ňu, že čo ona rozpráva, aké vedomosti ona má a ona mu povedala, že to naše školstvo, či už základné, stredné a tak a on bol úplne prekvapený, chcem povedať, milo jej vedomosťami. Čiže a teraz, keď si pozrete, čo sa učia tie naše deti, tak to je živá katastrofa. Len toľko. No, Ďury, pánich, Keď môžem, keď môžem ja len doplním Ďuriho, že v podstate bola využita tá zásada toho národného riadenia, vychovaj e, deti svojho nepriateľa. Takže podľa toho v podstate sa riadia aj naše školstvo. A preto vlastne ten náš národ systematicky debilizujú a ohlupujú aj týmto spôsobom. To len, to len tak na okraj. No ja sa ešte spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. My sme tu mali pred týždňom reláciu zameranú na... A Druckerovú kvázi nežnú revolúciu, lenže to je taká nežná revolúcia, že to je jedna hotová katastrofa. Teraz si zoberte, zaviedli nultý ročník pred prvým ročníkom, to znamená, že 5-6 ročné deti majú ísť do nejakej predprípravky na základnú školu Drucker, teraz od septembra Zavádza od 4 rokov materskú školu, pritom nie sú na to učitelia, nie sú na to priestory a ešte je veľmi otázne, či tí ľudia vôbec môžu si dovoliť do tých škôlok tie deti dať. Ja nehovorím o deťoch z nejakých ultrachudobných pomerov alebo marginalizovaných nejakých osad alebo akokoľvek, aby sme to nazvali, ak tu nemôžeme spomínať nejaké národnosti, vieme o koho sa jedná. Čiže z tohoto vyplýva a nám začnú prevychovávať títo drukerovi liberáli o troch rokov deti, tomuto národu nie je pomoci. Čo si o to myslíte? Uhlasím. No, no, samozrejme, veď už tie prvé výsledky toho, toho prevychovania už pred Druckerom už máme, hej, naď Grendel a celá tá partia Martovič, toto sú produkty v podstate toho systému ohlupovacieho. No a ten, ten je dokonalý, tento zdokonaluje Drucker. Druker je naozaj taký trojský kôň e, hlasu a hlas celý hlas je zase trojský kôň koalície, takže to, to je bohužiaľ Nemyslím, tak. Takto. Je? Nemyslím si, že by boli oni zapredanci, oni sú len teda, že by oni nejak ohlupovali, alebo že by ich ten systém, nie, oni sú zapredanci, tak som to chcel povedať. To nie, to, to, to je to je veľmi... Ale kto, my, kto myslíš, Hlasčí alebo no, Nať naď, naď, ma, naď, Matovič a kolektív. Eger, Typoš. No, veď oni sú už produkty toho, toho ohlupovania. To sú prvé produkty toho ohlupovania národa. A Drucker to len zdokonaluje, ten ide ďalej ešte, hej, ten znižuje tú laťku a, a vlastne... Však, jak sa objavil tam Drucker v hlase zrazu, hej, však on nikdy nebol sa. Ja, ja, ja by som do toho vstúpil takto normálne, nátvrdo to nie je žiadne zdokonalovanie oni si tým, tento vývoj si prešli deti na západe vieme o tom ja si pamätám, keď som skončil základnú školu a stretol som sa s rovestníkmi zo západu tak na mňa pozerali ja som, oproti ním som vedel všetko, oni nevedeli nič už vtedy to bolo tak a dnes, dnes sme sa dostali do toho stavu my Áno, áno. Peťo, ja pohľadím no. Ja Čiže to zdokonaliovanie... dokonalovať. Oni, oni to len Peňok. posúvajú ďalej. To, ma nepochopil. To zdokonalovanie, ja som myslel v úvodzovkách samozrejme, že zdokonaluje ten systém ohlupovania. Ja som to nepovedal naozaj v tom pravom slova. Ja, Takže že to zdokonaluje. Bol, bol, ten, ten systém je dokonalý, podľa mňa. Páni, teraz jeden taký vstup od človeka, ktorý práve pomáha otvárať oči a pomáha dostávať vedomosti populácie v našom regióne tam, kam by sme sa mali nasmerovať a samozrejme je za to aj pranierovaný. Je tu poďakovanie od pana Košičana, pana docenta Jana Dudáša. Ďakujem za podporu v tomto inkvizičnom procese anticivilizačných a antihumanných síl proti vede a vedcovi za odhaľovanie pravdivej histórie. Pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, u pana docenta Dudáša ide o trestné stíhanie za vysvetľovanie pojmov a histórie, za vysvetlenie pojmu holokaust v súvislosti s pracovným koncentračným táborom pre Chazarov, Židov v Seredi počas druhej svetovej vojny. Rádio Infovojna zverejnilo niektoré svedecké texty z knihy doktora Hoffmana Chazarského židovského pôvodu, ktorý bol lekárom v tomto tábore počas vojny. Riediteľ Seredského múzea holokaustu Korčok bez jediného argumentu žiadal redakciu Infovojny odstrániť text, že to nie je pravda, a pán docent Dudáš napísal list Korčokovi vysvetľujúci, že nie dôkazov o spaľovaní hazarov židov v serede. Pán Korčok namiesto polemiky ako vedeckej metódy inicioval organičné trestnom konaní na prenasledovanie docenta Dudáša, ktorého obvinili z tzv. trestných činov výroby a šírenia tzv. extrémistických materiálov a prečinu opierania a schvaľovania holokaustu. To je normálne evidentná schizofrénia. Tak my chceme pánovi Jankovi Dudášovi poďakovať, tak ako sme mu aj v minulej relácii poďakovali za to, že nás takto zastupuje a otvára oči mladším, ale aj nám a spája tie súvislosti, aby sme ich chápali. A chceli by sme poprosiť, keďže má tento súdny proces o, o, o zbierku a pomoc, aby si mohol zaplatiť advokáta, tak vás poprosím, toto je jeho číslo účtu SK Slavo Karol a samozrejme, pánovi docentovi, držíme palce. Myslím? No ja ešte uh, doplním. Ja som uh, videl to, ako kolegyňu zo Slobodného vysielača Adrianu Krajníkovu ktorá pána docenta Dudáša zastupovala, vyvliekli či skôr vyniesli z tej pojednávacej miestnosti, pretože Adriane odobrali členstvo v advokátskej komore. A teraz dôležitá otázka, máme pár minút do konca. Ak Marianovi Kotlebovi kvôli tzv. presadzovaniu stavovského štátu s rôznymi komorami zrušili politickú stranu v roku... 2005-2006, kedy sa to naťahovalo. Tak prečo? My máme tu zavedený kryptostavovský štát, že človek s právnickým vzdelaním, a to je jedno, či je to Adriana Krajníková alebo Greta Noe alebo ďalší, tak jednoducho do tej advokátskej komory iných nezoberú a tí, ktorí sú nepohodlní, tak tých stadial vyhodia na základe nejakého inkvizičného procesu. A toto ma prišerne vytáča, pretože tu si táto justičná mafia urobila a ukradla tento štát v jednej tej zložke, že bežný človek. Bez ohľadu na to, že či má základné vzdelanie je e, stredoškolák, docent alebo profesor, tak jednoducho nemôže mať svojho zástupcu, takého, ktorého si slobodne vyberie, ale len nejakého lotra, e, ktorého buď prideli štát, exofo, alebo e, je zapísaný medzi týmito e, korporátnymi e, neviem ako to uh, dobre nazvať, stavovskými loterami v nejakej advokátskej komore. Čo si o tomto myslíte? Milan, ty si pracoval uh, v, v polícii ako vyšetrovateľ. Ako sa na to díváš? Uh, no, Zložitá otázka. Uh, samozrejme, ten uh, advokát ex ofo je pridelený vlastne obvinenému v štádiu vyšetrovania vtedy, keď sa jedná o nutnú obhajubu, ale aj advokát pridelený ex officio musí byť zapísaný v zozname advokátov. Ej, tam, tam, kde nie sa... Alebo v prípadoch, kde sa nie jedná o nutnú obhajubu, tam tam... Oh, pamätáte si oh, z tých amerických oh, filmov keď zatýkajú tí šerifovia alebo FBI nejakého kvázi zločinca, ktorý má prezumciu neviny, tak mu povedia, máte právo nehovoriť, čokoľvek, po, bude, čokoľvek poviete, tak bude použité proti vám a máte právo na advokáta, ak si ho nebožte dovoliť, tak vám bude štátom pridelený ten najhorší. Tak to no, vidíme, že... To, to, čo dobre, je to advokát to, to, ExoFo? Americký, a, americký systém práva je trošku iný ako náš, ale v podstate nie je to tak isto aj u nás. Hej. Čiže u nás štát ExoFo e, pridelí advokáta vtedy, keď sa jedná o nutnú obhajobu, alebo keď je vlastne človek braný do väzby. Ale v prípadoch, kde sa nejedná o nutnú obhajobu, človek alebo obvinený nemusí mať advokáta ale samozrejme môže si ho zaplatiť. Čo sa týka pani Kranikovej, zasa je to na veľmi dlhú a možno aj takú vášnevú debatu. Otázka, či, či bola alebo nebola pozbavená toho, toho štatutu advokáta, sám sa k tomu vyjadrí, ona tvrdí, že, že nebola vyčiaknutá a není dôvod jej neveriť. No Len ja nechcem záverej relácie, keď máme 3-4 minúty do konca otvárať tu a prehrávať stanoviská Martina Daňa, ktorý sa priamo na tom súdnom procese, respektíve na chodbe, pustil do Adriány Krajníkovej a tvrdil, že je vyčerknutá zo zoznamu advokátov. Lenže pýtam sa, prečo do psej matere tu máme stavovský systém, kde môžu byť len nejaké spriaznené osoby zapísané v zozname advokátov. Prečo tu nemáme rovnosť pred zákonom a rovnosť a spravodlivosť pre všetkých, ale len pre tých, ktorí majú na to prachy, konexie a všetko ostatné. A takto je no, v prokuratúre, od, v notárstve si. a tak ďalej. Joško ideš? Odpovieme si, máme posledné 4 minúty, tak vás, páni, poprosím načrtnúť v skratke, um, ako sa vôbec z tohto kolotoča, z tejto tragikomédie vôbec dostať von. Čo myslíte? Máte nejakú myšlienku, nejaký názor na to? Ako sa vieme z toho vyčleniť a konečne plastnúť po paprčiach Uh, to nadnárodné riadenie. Peter Glesk? Keď raz nechcem byť na kolotoči, tak tam nenastúpim. A ak som už nastúpil, tak vystúpim. To je všetko. Iná možnosť nie. Milanko, Niekdy, výra... Niekedy sa ten kolotoč, Peťo, môže točiť tak rýchlo, že nemáš šancu z neho vystúpiť. Zasa to len no, na odzahčenie. Nabijem si, si hubu, ale Láno, to, nie je Jasné. to nie je dôvod. Áno, je Jasné. Jurko? Eichler. Čo ja viem? Nejaká neposlušnosť? Alebo čo? Lebo toto je tak zapeklita situácia, že na toto len tak sa odpovedať nedá. Pečko, štubendek. No chlapci, ja to vidím tak. Keď už hovoríme o tom kolo točím, obávam sa, že my sme po e, strašne dlhom období točenia v stave, keď ešte sme... Len začali zvracať. A kým sa celkom zvraciame, nepreberieme sa k zdravému rozumu. Ale samozrejme, to nie je asi taký ten reálny výstup. Ale pokiaľ ozaj e, sa nespoja ozajstné národné sily s dostatočnou dávkou zdravého sedliackého rozumu, nepohneme sa. A jedno, ja vidím jedno obrovské nebezpečenstvo, Mám dve deti ško školopovinné a vidím, čo sa deje. A to ani zďaleka nemám taký prehľad. Ale keď si zoberieme sériu ministrov školstva, nemôžeme nič dobre očakávať. Súhlasím. Za dlhé, a... dlhé obdobie dozadu, aj dokonca v čase, keď stále si Slovenská národná strana uzurbovala ministerstvo školstva, kde neurobila nič. Posledná dneska... minútka. Peťko, posledná minútka. Musíme končiť. Ja len uzavrieme. 1% ovláda svet, 4% sú ich bábky, 90% ľudí spí, 5% je prebudených a snažia sa tých 90% zobudiť. 1% použije tie 4% sluhov, aby zabránili 5% zobudených v prebúdzaní ostatných 90%. Poprosíme vás. Podporte Mierovú rez rezolúciu, tvorbu nového spoločenstva národnej sily a spájanie takýchto národných síl naprieč krásnou modrou planétou. www.mierovarezolúcia.sk Pekné popoludne, dovidenie na budúce. Ďak a ďakujem veľmi pekne dnešným našim hosťom, ktorých si pozvala Joško Fila. No a ja sa s vami lúčim. Zajtra pokračujeme reláciou politické rozhovory s Milanom Uhrykom. V prvej časti bude Miroslav Suja. A to už sa tešte teraz, pretože ak za Budaja zomrel jeden človek, ktorého roztrhal medveď, tak za Tarabu už sú traja. A dokonca jeden, ktorého roztrhal za jeho domov medveď, tak je otcom dvoch cer a ktorým matka zomrva tiež. Takže je toto niečo strašné, čo sa deje a to neutočím na tarabu ani na kufovcov, na nikoho z týchto. Počúvajte zajtra politické rozhovory s Miroslavom Sujom a Milanom Uhrykom. Do počutia.